Sóki Károly Karácsonyi lovacska Ködös és ólom az ég advent elején. A végén mégis megtelik a föld valami mennyből jött fényjel. Nehéz időket él meg az ember. Karácsony tájéka mégis bearanyazódik, Mint a régi, csillámporos képeslapok. Azokban a hetekben még akinek volt kevéske pénze, Az sem tudott vásárolni az ünnepekre, Mert mindenben hiány volt. Közel a szent ünnepnapok és már hosszú ideje, Semmi megrendelés nem kapott jó apánk. Még egy valamire való kocsi ülés javítás sem akadt. Édesanyánk szomorúan nézegette, a kamra üres polcait. De valamit készíteni mégiscsak kellene, sóhajtott a csendben. A hazafelé vezető út mentén állt a szatócsból. Néha bebekültek vásárolni apró dolgokért, mikor mi kellett a házhoz. Ott bizony kapható volt, és hitele is volt a vevőknek, ezért csak azt mondták. Mondd meg, fiam! Jakab bácsi, írja a többihez! Azon a karácsonyon is hasonló szavakkal indítottak el. Adjunk két kilót cukrot, meg két jó adag vasport, mert a kájhákat meg a platnit nagymama is ki akarja fényesíteni. És mondjad, Jakab bácsi írja a többihez. Lesöpörte a mérleget, és kirakta az árut, csak ennyit mondott. Mondd meg otthon, Édesapádnak, a kárpitos úrnak. Közel van az év vége, úr ember nem hagyja tartozását az új esztendőre. Sapkám gyűrögetve mondtam otthon jakab bácsi üzenetét, és válaszul nagy lett a csend. Apám nem mondott semmit. Máskor pedig sosem maradt el egy vicces szó. Ne félj, fiam, majd csak kirendeli az Isten, mint a bitangnak az akasztófát. Másnap az iskolából hazajövet valami nagyház kapujánál, megláttuk, hogy a szemetes ládák mellett ott szomorkodik egy kidobott barna posztó Se füle, se sörénye nem volt már, patája letörve, és formás fejéből még a szeme is kikopott. Érte nyúltam, mert olyan szép paripa formája volt. – Dob vissza! – mondta társam. – Nem érez már semmit. Mégse tudtam megtenni. – Majd csinálok én vele valamit! – mondtam. – Talán csak önmagamnak. Lett is belőle tisztogatás után, újra faragott patával, öreg kucsmából szabott sörényjel, a szomszéd lovától kért farokkal olyan csoda paripa, hogy még a bátyáim is elámultak rajta. Derűsebben lássa a világot, fényes fekete domború kárpitos szegből Olyan csillogó szemet kapott, Hogy igazi paripának is díszére válhatna. Nem sokáig gyönyörködtem benne, Bár családtagjaim is tetszéssel fogadták. Eljött az utolsó vásárinap, A szent Ünnep előtt. Beletekertem egy újságpapírosba, Elindultam vele a városba. Bátyám rám szólt. Csak nem visszed el így. Legalább egy rendes papír kellene neki. Így hát feláldoztam utolsó ív kék csomagoló papíromat, amit kizárólag a füzetek borítójához kellett használni. De elvem az volt, ahogy kibírom szeptembertől tané végéig, úgy egy nyamvat füzetnek is ki kell bírni egy csomagolással a tanévet. Minden volt a vásárgyékényeink kirakva. Nem is kezdem sorolni, mert csak a szívem szorult el, mi mindenre jut másnak. Szerényen beálltam a kofák és árusok mellé, leterítettem a kispapírt a kőre, és ráállítottam az egyetlen portékámat. Csak nem akarod eladni? Szólt rám az első szomszéd árus, kirácsodálkozott. Hát, miért ne adnám, mikor én csináltam? Még hogy te csináltad, ne ámítsá minket! Olyan szép ez, hogy bármelyik úri gyerek is örömét lelné benne! Bizonygattam, hogyan fényeztem patáját hollótussal feketére, majd előttem állt egy hosszú, szürke kabátos, magas ember. Föl sem mertem nézni rá, kérdezte, hogy mennyért adnám. Igazában szóhoz se tudtam jutni, mert előzőleg nem is gondoltam végig. Lovacskám pedig ott csillogott szép barnán a fagyos karácsonyi napfényben. A férfi csak nézte, le sem vette róla a szemét. Majd megszólalt. Egy pirosért elvihetem? Elám! Mondtam. Hisz olyat még apám is régen látott. Ezt már csak gondoltam magamban. Rögveste a jakabácsi boltjába vettem az irányt. A pulteli áva elsoroltam mindazt, ami kellett az ünnepekre. Jutott cukorra, sóra, a mama vasporára, de még néhány szem narancsra is a testvéreimnek, meg egy cicomra is. Mert a héját, tudtam jól, bele kell reszelni az omlós karácsonyi süteménybe. És persze, jaka bácsi, ne írja a többihez, hanem számoljon el mindent, mert egy úriember nem hagyja adósságát az új esztendőre. A piac utca végén már pakoltak a kocsikra a fenyőárusok, így a legszebbet kiválaszthattam, amire még telt. Nem hiába mondják a régi öregek, ha Katalin tocsog, karácsony kopog. Úgy kopogott a cipőm hazafelé az úton, mintha az eladott paripán érkeztem volna haza. Másnap advent utolsó vasárnapja. Valami felengedhetett a fagyos levegőben, mert három kislegény és egy férfi ember ott állt a misén, a gyóntatószék előtt. Mert hát a szegény ember is úriember, nem hagyja adósságát az új esztendőre. Szép lett, mint akkor Régen, mikor Még kis gyermek voltam én Száz csengő hangja hív Téged a hónk Ez is beljátszó. Jack rodoknak lend ez a ember lát. Éj éj, éj, éj, angyal szállt le közénk, és nézd minden gyermek csodát.